انت العزيز انت القدير الحفيظ الفضل السالم أنت الودود انت الغفور انت الودود أنت الغفور اقسم لنا عيش الكرام واكتب لنا سبل السلام O salatu wasalamu ala rasulina u nebina Muhammadinu ala ala ala ashabihom man tabi'ahum bi ihsanim ila jaum i dinu mahtan. Hvala Allahu rošanu gospodar svijetovu, salavat i selam na imama svih poslanika Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, selam njegovu častu u porodicu, ashabe, selam na bosanske šehide, sve šehide umeta poslanika sallallahu alaihi wasallam i koji izbjeli put islama sve da su njega tada. Uvaženi glavni imamu Međuskrištanske zajednice Travni, Komar Efendija, Meštrovac Aljo Efendija, Hafize Zijade Derniću, uvaženi braći, poštovani sestre, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahvala sam Allahu Subhanahu wa ta'ala kojim je propisao da evo noćas ovu dvadesetu noć mjeseca džumadel pula, budem zajedno s vama ovdje u ovom lijepom džamatu, ovom lijepoj Allahovoj kući, koja je ukrasila ovaj vezirski grad Travnik i ovo naselje Kalibunaj. Kao što je Alja Efendija kazao, prije neke otvilike 19 godina e, bila je velika operacija oslobađanja Vlašića i hvala, hvala Ja sam u toj velikoj operaciji bio sa svojom brigadom, odnosno četvrtom muslimanskom slavnom brigadom. I tada nije u to vrijeme, nije bilo džamije ovdje na Kalibunaru. Bili smo smješteni gore u školi i odavde sa, sa Vlašića smo u Konjic podnijeli sedam šehida a iz njihovih tijela je mirisala šehidska krv Ne mogu da se sjetim tačno kako se zvala jedna sestra mala je dvadeset neku godinu kada mi je kad sam došao ovdje na Kalibunari, prije akcije na na Vlašiću gore na palikama i debelo je jeli na konsesiča došla je i tražila da joj pomognem jer imala imala je problem sa džinima ja naravno nisam imao ni vremena niti sam niti sam znao nešto da joj posebn da da joj pomognem osim da sam joj dao jednu kasetu od Šeha Kusarija suru Bekeri kazao da ona to sluša Prošla mi je nakon dva dana kad smo imali već izviđanje na tom pravcu i kazala mi je, nije mi ništa bolji. Ispričala mi u stvari svoju priču, ne znam kako se zove, zove ta sestra, molio bi, molio bi da, da znam da li, je, da li je preživila. Kazala da je iz jajca i da je prilikom bježanja iz svoga mjesta kroz neko kukuruz, kukuruzište da je pala i da je tada nešto u nju ušlo i da ona ne može toga da se apsolutno oslobodi i da ima određene informacije šta se dešava u tom trenutku na određenoj udaljenosti i kazala je da je prije na dva dana govorila svojim roditeljima kako je vidjela da u tom trenutku njen tetic da je izgubio oko, a roditelju je zaružili i nakon kraćeg vremena je naišlo auto, sanktijesko vozilo i to je u stvari bio istini događaj. Sad je kazala, i vi se spremate za akciju, i ćeš u ovoj akciji na Vlašiću, imat ćeš sedam šehida i četrne stranina. Bilo je malo strava da razgovaram uopće o tome jer samo Allah zna ono što će se dešavati. I malo sam bio terećen tim razgovorom, ona je otišla, brzo je otišla. Ja sam joj rekao da i dalje sluša, sluša Bekaru i da bude pod Abdestom. I bila je ta akcija za dva, 3 dana, imao sam, i to mi je kazala, imat ćeš sedam šehida, ali neš ne moći Petoricu izvući, ali ćeš ih razmijeniti, četvoricu za petnaest dana, jednog, za još sedam dana, i to jednog arapa. Njega neće odmah dati za razlog. I akcija je bila, imali smo četrnaest ranjenih i sedam šehida, među kojima Petoricu nismo uspjeli izvući, pokušavali smo da izvučemo, Nakon što je jedan postigao šahada, dvojica boraca su htjeli da ga izvuku i oni su pali kao šahide druga dvojica i nismo dali da više ginu ljudi, jer su bili ispod sami četničkih rovova, pokušavali u toku po noći da izvučimo i nismo uspjeli, tako da su i četnici izvukli nekakvu predstuđu. Razmijenili smo ovu četvorcu šahida nakon 14 dana i njihova tijela su bila potpuno gipka, isto kao da su tek postigli šahadet, i iz njihovih tijela se osjećao miris smiska. A Abdullah je je razmijenjen tek nakon još 7 dana i takođe njegovo tijelo je miriselo i kasadna i telo dozvolo spojim smo prevezli peša ide miriselo dugo vremena. A onda mi je ta djevojka ponovo došla kad smo već trebalo da da idemo iz Travnika, i kazala mi možda ti ja mogu pomoći, imaš, nek, imaš ti očigledno neki problem. Kod je bilo u to vrijeme nekih šest mjeseci trojica boraca iz Bahreina i kad su došli u brigadu, dali su mi svoja dokumenta, dali novac, i o poruka u slučaju da postavim u šehadet kazali su mi pred Vlašići da hoće da se vrate u Bahrein, da bi se ponovo vratili u borbu, ali ako, ako prežive naravno Vlašić. Ja pred polazak iz Konjica pokušavam da nađem njihove dokumenta, nema i u SEF-u, Brigadi, granatiran mi stan, uništene stvari, ne mogu nikako da nađem, nađem ti njihovih dokumenta, ne mogu ništa da im kažem. I nakon što ona meni kaže, možda, možda ti mogu pomoći, kažem da imam taj problem. A onda ona kaže, nije to nikakav problem, ti dokumenti su u kući tvoga zamljenika, bivšeg zamljenika, u njegovoj kući jedan čovjek koji te radi u magazinu i ti si to stavio tamo negdje u regalu na knjige i kako je, kako je neko izlačio knjigu, to je zapalo da ti A Znači, to je meni obradovalo, zvao sam centar veze i provjerili i stvarno našli, našli ta dokument. Bilo me strah da s razgovaram i ne znam šta se nakon toga, toga desilo i čak joj ne znam, ne znam ime i prezme, ali uglavnom za ovaj grad me veže taj ratni period i drago je naravno što u, ovo, u ovoj džami, u ovom centru Rihandla imaju ovakve aktivnosti i što se mi bošnjaci međusobno upoznajemo i što imamo sve više povjerenja jedni u druge, jer to je u stvari su spina, trebao bi da bu, trebalo bi to da bude kruna naših namaza i naših dolazaka u naše naše džamije Allahove kuće jer ako će one biti svedene samo na to da zajedno stanemo u isti sad da klanjamo i da odejemo onda nismo postigli postigli naje pravici. E, zbog toga ću ja u narednim minutama inshallah govoriti o a, tri knjige e, iz serije cikusa od pet knjiga pod nazivom eh, Hemija namaza, iračkog autora Ahmeda Hajrija el-Umarija, eh, gdje Buklein, eh, izdavač ovih knjiga, eh, priredio tri dijela, eh, prve tri knjige i dvije eh, knjige su eh, u pripremi. U ovom eh, dijelu autor eh, pristupa namazu na jedan poseban način ja sitavajući ove ove knjige samostvari naučio mnogo I, i na neki način sam promijenio u određenom smislu svoj odnos prema namazu jer namaz je za razliku od ostalih propisa islama ostali farzova ili ostali stubova islama bez kojih nema ispravne, jake građavine vjere, on je objavljen na nebu, nije objavljen na zemlji, već objavljen na nebu u noći Mijarađa, što namazu daje jednu posebnu dimenziju, odnosno namaz bi trebao svakog od nas da izgrađuje, da popravlja njegovo unutrašnje stanje, da jača njegovu vjeru. I da to u stvari bude isto kao ona e, rijeka koju, malo znam, u hadisima simbolično spominje, šta mislite da izbred kuće nekoga od vas ima neka tekuća čista rijeka u kojoj se insan svaki dan pir puta kup. Da li bi nakon toga, na kraju dana, ostalo ikakve i truni prljašnje njenje? E da li u stvari taj namaz koji mi obavljamo, da li on popravlja naše stanje? I jesmo ni u stvari svjesni da kad stanemo na namaz, da to nije samo obični ritual, da to nisu samo rekati i ono oni ruknovi koje imamo? već da to podrazumijeva naše stajanje pred gospodarom svjetova i kroz zvučenje kurpanskih ajeta, da mi u stvari razgovaramo s našim gospodarem. I da na taj način u stvari potvrđujemo našu spremnost da odnosno da, da posvjedočimo tu našu, našu pokornost uzvišenom gospodaru i svjesnost da smo mi svjesni emaneta koji je čovjek na sebe preuzeli. Jer emanet halife na zemlji je težak emanet. Jer da to nije težak emanet, taj emanet bi na sebe preuzeli oni koji ima je ponuđen emanet prije čovjeka. Kad Kur'an kaže s njubila, inna aradnal emaneta al samavati val arudi val džibali. فَأَبَيْنَهَا وَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَهَا وُمَّنْ جَهُورًا Mi smo ponudili emanet nebesima, zemlji i brdima. I oni su odbili taj odbili da prihvate taj emanet. I oni su se uplašili tog emaneta. A taj emanet je na sebe preuzeo čovjek. U istinu je čovjek onaj koji je nasilan i on je neznalica. Jer da čovjek nije neznalica, da nije Zulumčar, on to ne bi prihvatio, on, on nije uopće svjesna te tope manata i kad al al govori u Suri Hašta, govori, govori o Kur'anu, kad al al da je al al ovaj Kur'an na, na brdo, ovo brdo bi se srušilo. Da je spustio na Vlašić, le an-zel na hadel, hadel Kur'ane ala džabalin, La rabbi te uhaši, amuk Ti bi vidila da se to ubrdo sluši. Izstrahopoštovanja od gospodara svjetova, odnosno od težnje Kur'ana kao Allahovog govora jugut je svjetovima. A čovjekova čovjek ovaj koji čovjek, sluša, sluša evo je Zane e, i poziva na namaz, a nije toga toga svijest. U prvoj e, knjizi ove e, ove serije je je namaza pod naslovom Moguća misija odnosno namazom izgradimo e, svijest. Ova knjiga se sastoji od e, uvoda i od šest e, interesantnih poglada i zaključka, zaključka na kraju ove knjige. I ova knjiga u stvari općenito govori o namazu kao jednom od stubova Islama i e, govori o e, vezi namaza sa pojmovima obreda i govori o čovjeku kao e, ritualnom stvorenju, kako, kako ga je on nazvao u svim prilikama. Zatim e, govori na temu obavljanja namaza u okvirima e, propisanim kurpanom, što je potpuno drugačije od onoga što smo mi e, učili u našim ilmihalima ili što smo učili i mi koji smo, koji smo bili u vjerskim školama. On kaže da spremnost čovjeka da obavlja namaz ne mora da znači da je čovjek u isto vrijeme svjestan značaja namazima. To znači da ima ljudi koji su redovni klanjači, odnosno koji redovno obavljaju namaz, a nisu svjesni težine, težine ova propisa. I on govori o tome u stvari da je Evo ma važno da imamo tu e, reakciju posle namaza da u stvari provjerimo sami sebe jeli na nas namaz ostavio ikakvog traga Ako su se asrabe poslanika sallallahu alejhi ve selle žalili njemu žalili u vrijeme kada je ostavljao Abu Bekra es-Siddika radijallahu amin, pa ina omera tog velikana Islama koji je poznat po svojoj oštrini u određenim situacijama, da su se žalili na njih da ne mogu za da klanjaju. Ne zbog toga što oni nisu najzaslužniji da predvode džemot. Muslimana onda kada poslanik, s.a.v. nije tu, Već zbog toga što od njihovog, njihovog jecaja i plaća u namazu nisu mogli da ih razumiju šta oni učinu. U stvari postavlja se pitanje imamo li mi tu reakciju na namaz? Da li mi kada završimo naš namaz, da li se osjećamo bolje? Jesmo li nakon obavljenog namaza bogobojazni, jer osjećamo jačinu svoga imana? Da li su nam duše smirenije, da li smo zadovoljni s našim namazom? Da li možemo nakon namaza da se pohvalimo da smo strpljiviji? Da smo medisobno solidarniji i da smo onda nakon toga spremni da pomognemo bratu nebolje? Da li smo ustrajniji u činjenju dobrih dijela i tome slično? Ili možemo da u stvari samo konstatujemo da smo obavili fars i što kažu naši ljudi da smo se odužili. Jel dovoljno da smo samo planjali namaz, a da u stvari nakon namaza, kad bi bili realni i kad bi govorili da vrijednujemo naš namaz, da li bi on trebao da bude karun ili ne, ponekad bi možda mogli da dođemo sami u sumnju. Jer u hadisu stoji da kad čovjek klanja namaz i uljepša ne, kad god potpuni njegove ruknova ono što što je temelj namazi, onda se namaz uzdigne diže se uzbiš uzvišenom gospodarom i namaz kaže hafizallahu kama allah tebe sačuva isto ko što se ti mene sačuva jer plačko je bio prisutan namaza koji nije bio u sumnji koliko je regata klanjao i kako je šta je izgovorio i nije, nije pravio planove za posao između dva namaza ili sedmične svoje, svoje planove na poslu i dnevne poslove, e onda namaz kaže Allah te sačuvao kao što si ti, meni sačuvao. Ali ako čovjek ne upotpuni ruknove, ako neispravno uči, ako žuri sa na ruku i sa serde i petić i mama. Onda se kako stoi predaj stoji da se namaz mota kao otarak, kao krpa natopljena do vodom i onda udari kanjača po lice i kaže da yakallahu kama day'atni. Allah tebe upropastio i uništio isto kao što se ti ti mene propastio. Jednom riječu moramo e, da proniknemo u suštinu namaza, a takvo, takvo pronicanje u, na, u, u suštinu namaza podrazumijeva da ćemo biti svjesni u svakom trenutku da stojimo ispred uzvješenog gospodara i da izvrš, izvršavamo e, taj jedan od stubova islava. Znači, veoma nam je važna ta pozitivna refleksija naših ibadeta na pojedinca i duštvo, A autor dijela koji je pred na specifičan način pokušava da ukaže i na prazninu duše onoga koji izostavlja namaz. Jer skušenost i potpuna predanost Allahu namazu je suštinski zadržaj svakog, svakog planja, namaza, odnosno planjača koji obavlja namaz. Duhovni odgoj cijeli generacije muslimana je temelj našeg napretka i progresa, a autor govori o takozvanoj namaskoj reakciji, to jest šta to namaz u nama pokrene, da li u nama namaz pokrene ikakvu pozitivnu reakciju i to bi trebala, to je u stvari temeljna poruka ove prve, prve knjige. Ima je puna paralela između vjerskih vrijednosti i dostignuća modernog života. I autor govori o modernim načinima širka. Jer u ovom modernom vremenu ljudi ne obožavaju kipove i nema nikakve logike da obožavaju kipove, ali čovjek je čovjek nesjesno robuje nečem drugom nekim drugim klipovima koji imaju neku, neku drugu drugu dimenziju. E poslije u ovom e, ovoj prvoj knjizi zanimljiva treća, treća i šestog poglavlja i oni se e, ta poglavlja se bave sociologijom namaza i e, tom pozitivnom refleksijom koju namaz ostavlja na Ova knjiga se završava jednim interesantnim tekstom pod nazivom Patuljci i divovi. Ovaj autor kaže da Patuljci i Beduin kojeg on na početku ove uvodu ove knjige spominje, ali svaki onaj ko klanja nije svjestan svoga namaza, da su oni u stvari ti Patuljci da su oni u stvari bezvijedni da oni, njihov život i oni sami od sebe ništa ne znače, a na drugoj strani da imaju oni koji su e, svatili prijednost namaza i on, autor njih, naziva divovima Islama i on spominje, među njima spominje Omera ibn Hatta baradjela Vanhu. E, Omer ibn Hatta baradjela Vanhu e, nije prihvatio da on bude neznalica, odnosno da on samo plaňan namaz bog toga što ga treba, treba plaňati. je on svatio namaz kao čin koji njega svaki put treba da ojača odnosno treba da preporodi tog velikana is nama. On je mogao da bude obični ashab kao i neki drugi drugi obični čovjek. Mogao je da bude anoniman ali on je odabrao da bude velikan, da bude divil ili kako kaže, kako autor kaže, da bude isto kao puni, puni mjesec. Izbog toga je ovaj velikan islama ostavio veliki trag e, u cijelom svijetu i možemo reći sa punim uvjerenjem da je svijet od trenutka e, kada ga je e, on napuštao bio mnogo bolji, odnosno bio u mnogo boljem stanju od trenutka kada je Omer ibn Khattab Radjel Lamanhu izgovorio, izgovorio šehad. Na kraju autor postavlja pitanje, da li ti namaz naređuje da promijeniš svijet, što se tiče, njegov odgovor što se tiče Omer ibn Khattab Radjel Lamanhu i prve generacije muslimana, koji su zaista promijenili svijet, onda bi odgovor za njih bio pozitivan, a svako od nas za sebe može da da iskreno pita. Druga knjiga koja je pred nama je Kraljevstvo stvarnosti, pripreme i poticaj prije polaska. Či to je druga, druga knjiga u kojoj, kojoj povorimo. Ova knjiga ima također šest dijelova i šest poglavlja, kroz koja nas autor vješto uvodi u sami namaz, kao krajnji čin naše, naše promjene. On ovu knjigu započinje jednim izvrsnim tekstom pod nazivom Snaga riječi i on govori o ovom fenomenu, kako kaže u svijetu, koji ne vjeruje, i ne vjeruje ni u šta i koji je izgubio razboritosti. On ezan ne smatra samo običnim pozivom na namaz. On smatra da je ezan poziv na promjene u životu. On je poziv muslimanu da da promijeni, odnosno da ojača svoj svoj iman. I on u stvari treba da potakne čovjeka na to da obznani to svoje vjerovanje ili čestinu imana kroz međusobnu komunikaciju, komunikaciju sa ljudima. On govori sa ubjeđenjem da svaka izgovorena riječ u namazu od, počne od tekvira pa do selama ima svoju punu, punu težinu. On govori o Ezanu, koji stoljećima uče oni koji su bogobojazni, ali oni koji nisu. I oni koji uče ezan na mikrofonu, sa munarom ili eventualno puste to sa teško im da prouči, pa onda pusti sa pusti neki elektronski medija. On govori ezan koji ostavlja neki pozitivan efekat na naše uboje, na naše naše srce i na razum. I govori da Sintagma Allahu Ekbar je odgovarajuća za svaku priliku, jer ona odgovara i kad je čovjek radostan, kad je usvićen i kad negoduje. Jezan, e, kakom kaže, e, kako je potvrđeno iz historijskih izvora, datira iz vremena poslanika sallallahu alaihi ve sellema na temelju sna Umara ibn Khattaba radi Allahu anhu, a riječ Allahu Ekbar, odnosno Allah je najveći, e, autor ona ne objašnjava e, smisao tevhida već otvara samo nam oštrine vrata u stvari da mi proniknemo u smisao smisao tevhida i te riječi nas vraćaju na našeg praoca Ibrahima alaj salam e, koji je simbol e, iskrenog vjerovanja autor govori o e, značaju svake izgovorene riječi i logičkom slijedu svega onoga što imamo u namazu. A kada e, govori o ezanu, onda posebno obraća pažnju i tumači e, ovaj poziv, hajje, yeah, koji prevodimo sad vođite, e, ona u stvari, kako autor kaže, ona ne znači samo požurite na namaz, nego govori u stvari oživite se vi koji dolazite na namazu. Aciona znači ona ima ima i neku, neku drugu drugu dimenziju važniju dimenziju. Ona ne govori samo aj dođi da klanjaš, nego ajde dođi, probudi se, odnosno oživi svoje svoje srce. To jest poziv u život, ali ne onaj život koji smo mi navikli, već u život koji ima smisla i to je u stvari život koji nam trasira Kur'an i Hadis. U Kur'anu se život spominje samo, kako autor kaže, pet puta. Zatim on tumači život, po, odnosno govori o životu po kur'anskim standardima. Šta je to život po kur'anskim standardima? To je život po principima koje ko Alonš Anumuz postario u svojoj, svojoj knjizi. E, To je po autoru život koji ima vrijednost, jer svaki drugi život po nekim drugim standardima nema suštinsku, nema pravu vrijednost. E, I on namaz izjednačava sa spasom, odnosno namaz i felah on u potpunosti isto tumači. Autor povori u ovoj drugoj knjizi o značaju vremena i on kaže da je vrijeme u kosmičkoj interakciji a faktor vremena je važniji po njemu je važniji od faktora mjesta jer po hadisu je cijela zemlja meščet i gdje god planamo znači možemo možemo odnosno gdje god se zadesimo možemo da obavimo namaz on govori o svemirskom satu koji podrazumijeva kretanje svega u svemiru e i e koji je utvrđen različitim mjerama On tumači i pojam bioškog sata koji se nalazi u svakom svakom čovjeku. On govori o filozofiji ovi pet namaza koji svaki za sebe ima svoju predspičnost u odnosu na položaj zemlje i u odnosu na položaj sunice. Autor trećem poglavu pojašlja Abdest. Uz opasku da iz vode Jelovišanu stvorio sve živu, I voda je e, simbol i života, ali u isto vrijeme ona je simbol i čistoće i čišćenja. Voda sa nas uplanja hrđu i ona nas priprema za zadatak koji nam predstoji. Jer ne možemo u namaz ući nečisti, moramo da se očistimo kako bi bili spremni za namaza. Ne radi se samo o zadatku od strane Allaha, već je... E, već o zadatku zbog koje je nas Jalaručan uposlao na zemlju, a to je da mijenjamo svijet, da promijenimo svijet, da promijenimo svijest drugih ljudi. I to se upravo uklapa ono, onaj hadis mona islama, da, da mi budemo uzrokom da neko bude sačuvan džehendemske vatre, bolje nam je i od Dunjaluka i svega što je na Dunjaluka. E to bi u stvari trebao, trebao da budi naš potica. A prilikom abdesta peru se šake, lice, ruke, potiraju se glava i peru noge i svaki organ ima svoju simboliku o čemu autor govori, kiblu tumači kao povratak kući i orijentir muslimanima. I on u stvari govori da je kibla osa naših misli i ona bi trebala da bude osa naših svih naših ibadeta. On govor o tome da nijet e, mumina ne možemo da vidimo golim okom. E, a nijet vjernika je u stvari pravi srž našeg, našeg ibadeta. Jer samo ovo žanu zna šta je u našim srcima i da li mi u stvari obavljamo namaz i uljepšavamo namaz zbog toga što hoćemo da naš gospodar e, nas ojača na njegovom kutu ili hoćemo da nas neko, neko vidi, e, vidi kao tak. On je u stvari nije, nije to objašnjava i kao jezbro našeg sazrijevanja. I on i Badet, naš tumači kao ravnanje puta prema, prema ciju koji je postavljen i po njemu je vjera vizija svijeta, islamska vizija života je najkompletnija i najubuhvatnija. Ono o tekviru govori kao o početnom E, I kada da podižemo ruke, izgovaramo te, tekbir čime započinjemo namaz, to je taj iftitah i tekbir, početni tekbir, i time simbolično pokazujemo da iza leđa odbacujemo ili zabacujemo sve misli, odnosno dunjaluke, dunjalučke ljepote. I da se potpuno predajemo uzvišenom, uzvišenom gospodaru čime izražavamo potvrdu našim srcem i jezikom da sve pripada Allahu i da smo mi samo slabi, obični Allahove rogu. Kada smo u tebi 162. majetu sure Al-An'am, Kul inna salati va nusuki va mahjajeva ma mati lillahi rabbil alemin, reci u namaz moj, obredi moji, život moj i smrt moja pripadaju Allahu, gospodaru svijetu. Kaže da život čovjeka započinje namazom, a da se završava smrću koja je opet na kraju. I ona u stvari smrt za vjernika po, po islamu, po kur'anu i hadisima, nije u stvari kraj. Ona je tek neki novi početak i poruka na kraju knjige je nedvosmislena, ona glasi, odnosno poruka autora je budi prvi, Ibrahim a.s. je bio prvak telhida, ali je za to vrijeme i Muhammed s.a.s. bio prvak telhida svoga vremena i mi možemo da budemo prvi muslimani. I on govori, ako ne možemo da budemo prvaci umeta, onda možemo da budemo prvi u poslu kojim se bavi. Ako se bavimo politikom, onda možemo da budemo najbolji u politici, da budemo prvaci u politici. Ako se bavimo biznisom, da onda budemo prvaci u biznisu ne na način da zakidamo državu i da zakidamo radnike, već da u stvari kroz islamski način poslovanja budemo najbolji, odnosno da budemo najbolji primjer, da budemo najbolji u inoviranju određenih stvari, da budemo prvaci u poslušnosti svojim roditeljima da budemo prvaci u džematu u smislu da čuvamo našu džamiju, da čuvamo džemat i da, da, da čuvamo, čuvamo našu zajednicu, da budemo prvaci u čuvanju naših jezika, da od nas nema nijedan usliman, da nema nema nikakvih neprijatnosti i tome, tome sliče. E, Namaz u ovom e, slučaju dijeluje za, na čovjeka kao lijek ili na neki način on je rehabilitacija za čovjeka. Ashabi, kako autor kaže, nisu oni bili prvaci samo hronološki, zbog toga što su bili u vrijeme Muhammad alaih salama, već e, i u drugačijem smislu. Oni su, e, oni su bili prvaci u smislu liderstva, u smislu kreativnosti i u e, smislu izgradnje e, te zajednice muslimana. E, to je e, bio unutrašnji pokretač te generacije koja je postigla najveće, najveći civilizacijski skok u najkrećem vremenu i sveko od nas ima, e, ima spremna krila, kako on kaže, i možemo da iskoristimo ta krila koja je nam Milovošanu dao e, i pomoću njih možemo da letimo, ali nekako bi se udaljili od stvarnosti E, i kako bi bili što bliže oblacima, veš kako bi e, se uzdigni uzdigli iznad od svakodnevnog života i kako bismo e, bili dio su stvari stvarnosti, ali nadišni se e, nadišli ovu ove svakodnevne dunjačke probleme. Treća knjiga je pod naslovom e, Novi mogući svijet e, Fatiha vizija muslimana. Ova knjiga je podijeljena u osam poglavlja. I je namaz stup vjere, onda je fatiha stup islama, kako kaže autor, jer nema namaza bez fatihe. Ona tima ima ulogu srca u tijelu i ima ulogu mozga u glavi, čovječijoj glavi. Ona je srž, nije samo srž namaza, već cijel je vjere, svačene kao e, vizije čovjekovog života i sredstvo suda i mjerilo svi stvari Fatiha započinje Bismilom, koja između ostalo znači izjavu da je čovjek Allahov namjesnik na zemlji i da sve što radimo moramo raditi u ime uzvišeno gospodara. Bismila je prvi put izgovorana između nestanka starog i rađanja novog svijeta, kada se Allahovom voljom desio potop u vrijeme Nuhu alaihissalamu, Evo lišano o tome govori u suri Ut 41. ajetu وَقَالَرْكَ بُفِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُرُ Rahim I on reče, ukrcajte se u nju u ime Allaha, neka plovi i neka pristane i gospodar moj u istinu prašta i on je samilsan. Bismillah je lađa koja isplovljava iz starih potopljenih luka. I prema islamsku, ona ide prema pravoj islamskoj luci. Autor zatim govori o plovidbi bez pristajanja, što označava plovitbu bez cilja, jer musliman ne smije da se ukrca u lađu ili da kreni na neki put, a da ne zna gdje mu je cilj. Znači, on govori o onim ljudima i čak i muslimanima koji se ukrcaju u lađu, oni ne znaju kući kuće, oni... oni imaju neki put bez bilo kakvog cijh. Sljede, sljedeći je put bismila izgovarana u cijelosti na početku fatihe, anu, a nu, alaih je, kako autor kaže, gradio novo društvo. Suleiman, alaih selam, je kao njegov babo Davud, alaih selam, on je za zagospodario Allahom voljom zemljom. A izgovaran je prije svakog posla, prije klanja životinja e, i jela. To nije najobičniji čin, nije to nešto što smo mi naučili samo da proučimo jer jesti ne znači samo da konzumiramo hranu znači nije samo to da smo da ručamo, doručkujemo, ručamo i večeramo već unošenje hrane u naš naš organizam ona podrazumije ona podrazumijeva isto vrijeme način opstanka čovjeka I zbog toga moramo, moramo da proučimo, proučimo bismilu. Drugo poglavljanosti naziv strategija zahvale u zaključak da svaka zahvala spomenuta u Koranu je usmjerana u pravcu istinskog lijeka, a ne analgetika i anestetika, koji su nažal, nažalost cesto upotrebe, zato vjernik treba da bude zahvala na ulažanom svakoj situaciji. Al-Ružanu nas, kako autor kaže u Fatihi, e, poznaje sa sobom i on detaljno pojašnjava svaku riječ Fatihje i to podkrepljuje drugim kuranskim ajetima, a poseban akcent daje na definiciju robovanja i kroz to robovanje, Al-Ružanu, čovjek postaje slobodan. Jer kad čovjek robuje uzmišljenom gospodaru, onda tek postaje slobodan, jer se oslobađa robovanja drugima. Jer ona je kod... Ko, ko, ne rob uzvišenom gospodaru, on je rob nečen drugom i u stvari on je, on je u tom slučaju, slučaju pravi rob i ne osjeća nikakvu, nikakvu slobodu. Čovjek kao namjesnika zemlje može pomoći tražiti, kako autor kaže, samo od uzvišenog gospodara ali pod uslovom da i sam uloži potrebni napor. Znači nije dovoljno da tražimo samo da naselovu žanu pomogne, već moramo, kako Muhammed Islam kaže, sveži devu, pa se onda osnovamo osloniti uzvišenog gospodara. Nemoj pustiti devu, pa govoriti ja sam se oslonio na uzvišenog, uzvišenog gospodara, jer na taj način, kad čovjek od sebe pruži ono što može, onda ima pravo da traži pomoć od uzvišenog gospodara, kao što volim članom, kažu što kroz prezreći majetu e, sure Bekara ja evladin aminu sta'inu misabri wa salah inda Allahe ma'asabirin o vjednici, tražite sebi pomoć u strpljivosti i obavljanju namaza Allah je doista na strani strpljiva. Sedmo poglavlje pojašnjava pitanje pravoga puta koji je jedan i potpuno jasan. Pojašnjava razliku između puta i između staze uz objašnjenje da staza za razliku od puta nema određeni tehnički oblik, jer put je tačno određen, on je ograničen, a staze nemaju ograničenja i to je problem što e, e, mnogi, nažalost, neki muslimani e, sebi za puteve uzimaju te puteljke male, odnosno te stazice u kojima nemaš jasnih, jasnih oznaka. Oni koji su na pravom putu su oni na kojoj je se smilovao, I oni su sretnici na ovom i na budućem svijetu, a nesretnici su oni koji su zalutali na koje se uzvišeni gospodar da sredio. Zaključak je autora da musliman u namazu i drugim prilikama mora da ima otvorene oči prema svijetu. Jer mi u namazu ne žmirimo. Mi u namazu gledamo predase kako bi imali koncentraciju. Osim kad smo kod kjabe, onda gledamo izravno u kjabu. I autor kaže da musliman u namazu i u drugim prilikama ne smije da žmiri, musliman mora da ima otvorene oči i mora da ima otvorene oči prema svijetu, bez obzira što žmirenje čovjeka pruža bolju šansu za koncentraciju, ali mu ostavlja mogućnosti da pređe iz ovog stvarnog u nestvarnog svijeta I Fatiha nam otvara oči prema sebi i svijetu i ona nam pomaže da razumijemo Kur'an na drugačiji način. Ona nam otvara život, a ne smrt, i ona daje život našem srcu i duši. Trećoj sestre, nakon prezentacije treće knjige, kao što vidimo, tek smo na pola reka, prvog rekata namaza, iz razloga što ovaj autor u stvari u ovoj trećoj knjizi završava ovo svoje izlaganje acci znači, odnosno ove svoje observacije ili doživljaj doživljaj namaza kroz doživljaju stvari fatihe i ja vam najtoplije preporučujem ove tri knjige iz ovog ciklusa hemija namaza u nadi da će inshallah izdavač booklanda će inshallah ubrzo izati i ove preostale preostale dvije knjige i na taj način da će da ćemo tu to zaukvužiti, za odnosno da ćemo iz ovih knjiga zasigurno za e, mnogo toga naučiti. E, Pored ovih e, značajnih vrijednih knjiga, auto se povrnuo da obezbijedi još određenu količinu drugih e, važnih naslova. E, ja sam imao priliku da sa vlastnikom direktorom ove e, izdavačke kuće, buk Lajnedinom Bečirevićem, budem na nekim promocijama u nekim drugim Bosansko-Hercegovičkim gradovima i e, Bošnjačkoj diaspore i e, posebno mi vam preporučio e, jednu vrijednu knjigu e, od e, autora e, jednog jevrejskog autora Ilana a, Ilana Papea e, koji e, govori o e, Palestini e, to je jedno vrijedno iznimno va, važno e, važno dijelo, e, koje u stvari bi trebalo da nas e, poduči e, poduči tome šta se to u stvari dešavalo od e, 1918. godine na ovom u Palestini od okupacije Palestine od strane Britanaca, nakon toga njihove predaje, odnosno izdaje u maju 1948. godine u ruke, ruke jevreja, jer ćemo na taj način zasigurno više zavoljati kuc i naravno poželjeti da na neki način damo svoj svoj doprinos u vraćanju, vraćanju prvog, prve kible muslimana, odnosno treće te čekaram. Molimuzimšina gospodara da sam na puta i slama, Eurošanu od nas primi sve naše ibadete i da naši ibadete budu isključivo u njegovo njegovo ime. Eurošanu budi milostiv našim roditeljima da im se smiluje onako kako su se oni oni smilovali nama odnosno kako su bili milostivi, milostivi prema nama kada smo kada smo bili bili mali i da nas Lorošanu sastavaju džennak, da uputi naši e, djecu, naše potomke, da one budu radost naših goći, radosti naših srca, e, da oni šala budu prvaci umeta i da budu bolji od nas e, i bolji čuvari Dina i bolji čuvari naše lijepe Bosne i Hercegovine i da Lorošanu bude na sudnijem danu i da nas uvede u džennak i u društvu sa poslanicima, iskreni šedidima i dobro. Salamu alaikumu.